Vi väntar på att det blir Vi flyttar Yeah. <laughs> Vår värld är i ständig rörelse med geopolitiska och geoekonomiska förändringar. Ett skeende, oavsett var det inträffar, kan både överraska, överrumpla och ställa till mycket på sin spets i en helt annan del av världen. Många utmaningar är just gränslösa och även globala. Och Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och den här snabba utvecklingen påverkar såklart förutsättningarna för svensk säkerhets- och försvarspolitik. Vad innebär den globala utvecklingen för individer, för stater och för det internationella systemet på sikt? Och vilken roll kommer Sverige att spela år 2025? Jag heter Lena är generalsekreterare för folk och försvar och jag vill välkomna er till ett seminarium som har framtiden i fokus. Som avstamp kommer vi ha den dags aktuella analysen strategiska trender i globalt perspektiv. Som regeringskansliets interna tankesmedia, Kansliet för strategisk analys, har skrivit. Vi ska få en sammanfattning av den här analysen och därefter ska vi få reflektioner av två tongivande personer, nämligen Annika Norgen kristensen fri debattör, och Sven-Olof Pettersson som är ordförande för SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute. Avslutningsvis ska vi även få höra vad två framträdande riksdagspolitiker i utrikesutskottet tycker behövs för att möta de framtida utmaningarna och vi kommer att få möta Kenneth G. Forslund, Socialdemokraterna ordförande i utrikesutskottet och, och Karin Enström, viceordförande i utrikesutskottet för Moderaterna. Ni som är här får såklart gärna bidra med frågor eller funderingar och åsikter under den avslutande paneldiskussionen. Först och främst vill jag välkomna Maja Det är så att I och med regeringsskiftet så inrättades en ny ministerpost för strategi och framtidsfrågor i statsrådsberedningen och Maja Fjällstad är statssekreterare där och hon kommer här och nu ganska kort beskriva hur regeringskansliet kommer att arbeta med de här framtidsfrågorna. Så varmt välkommen Maja. Tack så jättemycket och tack Folk och försvar för att ni ordnar det här fantastiskt spännande seminariet. Jag ser mycket fram emot att lyssna på den här presentationen av rapporten. Ja, jag heter som alltså Maja Fjæsta. Jag är statssekreterare åt Kristina Persson, minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete. Jag skulle nog säga att placeringen av en framtidsminister i statsrådsberedningen ger en ganska tydlig signal om att framtidsfrågorna, de långsiktiga frågorna, det är frågor som spänner över alla politikområden och också alla departement. Jag skulle också säga att framtidsfrågornas placering på statsrådsberedningen är något av en garant för att det här långsiktiga perspektivet faktiskt ska genomsyra hela det här den förare politiken. inte riktigt anpassat till min längd den här så. Nu får jag tala ljudligt. Tack för den tekniska assistansen. Vi lever i en tid när stora och systemkritiska frågor är väldigt aktuella- och många frågor som behöver hanteras. Tänk på klimat- och miljöfrågorna, ekonomi, arbetsmarknad säkerhet. och säkerhet. Hur de här frågorna hanteras politiskt kommer att bli starkt styrande- för hur väl framtidens svenska samhälle kommer att fungera. Om man frågar människor varför de är intresserade av politik eller varför de engagerar sig i, i samtidsfrågor då pratar de ofta, eller de uttrycker sig ofta i termer av omsorgen av nästa generation. Men man får också säga att det är ganska lite av den politiska debatten som faktiskt handlar om nästa generations väl och ve. Och trots de här långsiktiga frågorna stora tyngd så riskerar de många gånger att hamna i skymundan i det här dagliga beslutsmaskineriet som ett regeringskansli utgör. Och det här proaktiva sättet att arbeta slås lätt ut av ett reaktivt sätt att arbeta. Och det här är något som vi vill ändra på med de nya framtidsfrågorna. En annan iakttagelse är att de svenska framtidsfrågorna är intimt sammanflätade med frågor om vår omvärld. Sverige är ett litet exportberoende land och vi är integrerade i Norden, Europa och också i den globala omvärlden förstås. Vi kommer att behöva agera både nationellt och internationellt. Vår kandidatur till FNs säkerhetsråd och vårt fokus på post 2015-frågorna är exempel på hur Sverige vill och ska ta ansvar för att främja de stora frågorna och också för att bidra till de stora lösningarna. Det är viktigt att Sverige har en realistisk och modern syn på vår omvärld och de utmaningar vi står inför och det här kräver kunskap. Men det och även den här rapporten som vi samlas kring idag tycker jag ställer en hel del filosofiska frågor. Hur kan vi veta någonting om framtiden? Hur förhåller vi oss till framtiden och idéerna om framtiden? Och det här är en delvis antropologisk fråga. Och frågar man människor eller gör man antropologiska studier av hur folks bilder av vår framtid brukar uttryckas så har man konstaterat att man ofta uttrycker sig i tekniska termer. Det vill säga bilderna man har av framtiden är ofta bilder av ny teknik, av hur vi kommer att kommunicera i framtiden, hur vi kommer att resa och hur vi kommer att arbeta. Men det är sällan som nya tekniska uppfinningar har lett till stora samhällsomstörtningar. Och eh, som tidigare forskare inom området teknik och samhälle så skulle jag kanske höja ett varningens finger kring just att överskatta konsekvenserna av teknisk förändring och underskatta konsekvenserna av social förändring. Ett annat konstaterande är att visioner och prognoser också kan bli styrande bilder. En prognos säger väldigt mycket om den tiden i är framtagen i. Man kan titta exempelvis på 1950-talets energiprognoser och 1950-talets prognoser om atomenergin i framtiden. Och de här bilderna säger betydligt mer om 1950-talet än om de någonsin sa om framtiden. Men man kan också konstatera att en framtidsbild eller en prognos påverkar sin samtid. Och I den här rapporten så nämns exempelvis Moores lag, det vill säga idén om att beräknings beräkningskapaciteten fördubblas var 18 månad. Eh, och det här har ju visat sig stämma med väldigt god säkerhet, men det kan också ifrågasättas hur, varför den här lagen stämmer. Och det är något som den nederländska tekniksociologen Harro van Lente har gjort. Eh, och han menar att den här idén om den ständigt ökade beräkningskraften tenderar att styra resurserna mot att det faktiskt uppnås, eh, vilket i sin tur då leder till att den här prognosen realiseras. Forskare, och företag och finansiärer tenderar ju att fokusera på de resultat som förväntas. Om man ser på hur laboratorier både styr och utvärderar sin verksamhet så förhåller de sig till befintliga specifikationer. Om det verkar som att specifikationerna inte uppnås så styr man resurser till det området. Så prognoser kan bli självuppfyllande profetior. Så det innebär också oundvikligt att framtidsbilder och prognoser har ett stort politiskt innehåll. Men det är också så att det vi tror och vet om framtiden faktiskt ska och måste guida vårt nutida handlande samtidigt som vi måste hantera den här osäkerheten i framtidsprognoser. Ett exempel på det är de globala klimatförändringarna. Vi vet att jorden går mot en flergradig uppvärmning. Om utvecklingen fortsätter så här så står världen inför väldigt allvarliga konsekvenser redan inom en tioårsperiod. Och klimatförändringar är en fråga där vår kunskap om framtiden måste leda till omedelbara politiska åtgärder. Och man kan läsa om klimatet, man kan läsa om tekniken, men man kan faktiskt också läsa om sociala förändringar i den här utomordentliga rapporten, som kansliet för strategisk analys har tagit fram. Och kansliet är som nämnt, en regeringskansliets gemensam funktion och något av en tankesmedja för oss i Och Det här är en tjänstemannaprodukt, men vi följer ju ert arbete med väldigt stort intresse. Och jag vet också att, att ni kommer att vara till väldigt stor nytta för framtidsfrågorna i Norgskansliet och det arbete vi nu sätter igång. Och jag tänker också att det är dialoger som den vi har idag eh, som gör att vi faktiskt når ut med våra analyser. Inte bara utan men att vi också tar emot tankar och idéer om hur vi ska hantera framtidens utmaningar. Så jag ser både det här seminariet och publiceringen av den här rapporten eh, som början på en ny dialog där framtidsfrågorna och där regeringen och regeringskassliet kan och vill vara inkluderande och lyhörda men också bidra med trender, tankar och analyser. Och framtidsministern står nu i begrepp att tillsätta ett antal arbets- och analysgrupper som definierar de långsiktiga problemen men också formulera möjliga lösningar. Det rör den gröna omställningen, jobben i framtiden, integration, fördelningen av ekonomiska resurser och behovet av ett starkare globalt ansvarstagande. Och jag tänker också att den viktigaste politiska insikten kanske faktiskt är den att om vi har kunskap om framtiden så har vi också större möjlighet att välja vilken framtid vi vill ha. För framtiden är ju föränderlig, den är inte fast. Och den svenska samarbetsregeringen ser fram emot en hållbar och jämlik framtid. Tack så jättemycket. Tack så mycket Maja Fjestad. Då ska vi få ta del av vad som står i den här rapporten och jag vill då välkomna fyra personer upp hit. hans Kristian Hagman som är chef för Kansliet för strategisk analys. Vi har Richard Bengtsson, eh, Claudia Olsson och Alexander Attarodi och eh, ni ska alla fyra eh, nu förse oss med information om innehållet. Ska vi se. Ja. Strålande. Eh, först och främst ett stort tack till Folk Folkförsvar. Eh, Folkförsvar är något som jag har personligt följt i 20 år eh, och det har alltid varit i, väldigt i framkanten. Eh, vi har väldigt stor glädje av Folkförsvar från Kansliet för strategisk analys. Eh, det är ingen hemlighet att vi samarbetar och har brainstormat tillsammans. Folkförsvar har örat mot rälsset. Och vi kanske har en eller annan idé som kan vara värde för folkhörsvar. Väldigt fint samarbete. Tack så hemskt mycket Lena. Jag så också be för tacka statssekreteraren för, för det orden. Framtiden är per definition omöjlig att se om. Men det finns olika säkerhetsgrader till att börja med. Om vi tar vissa frågor så såsom demografi, infrastruktur, utbildning, forskning och utvecklingssatsningar. De kan man se på längre sikt. De går att prediktera mer eller mindre. Andra element, som handel, investeringsflöden, är lite kortare tid. Och allra kortast är då nationella ambitioner, politiska svängningar, hur man hanterar kriser och hur man förhåller sig till sina grannar. Det kan svänga relativt fort. Och det gör vi inga anspråk heller på att gå in och titta i den kristallkulan. Den här analysen som vi har är ett diskussionsunderlag. Det viktigaste här det är att främja till en diskussion och debatt. Det här är stora, globala och svåra frågor som statssekreteraren nämnde. Och de behöver lösas på mycket bred front. Och lite grann, alla behövs i den här diskussionen. Därför är det fantastiskt att folkförsvarar inbjudet till den här debatten. Alex, nästa bild. Den här bilden eh, ser ni även som omslag eh, i något mer artistisk eh, utformning som Alex har stått för. Detta säger egentligen väldigt, väldigt mycket om vad som sker i världen. Vi är mitt uppe i en ganska spektakulär eh, omdaning eh, i, eh, i världen. Bara för ett par veckor sedan gick Kina om USA som världens största ekonomi. USA har varit världens största ekonomi sedan 1872. Vi är mitt uppe i det skiftet. Om vi bara går tillbaka till år 2000. Så är det en rätt imponerande utveckling. EU har vuxit mellan år 2000 till 2013 i stort sett till idag med 70%. Och vi räknar med att EU ökar med ytterligare 50% procent närmare sig 10, 11, 12 åren. Men den stora förändringen. Är i Asien. Det är i Kina. Om vi ser bara på de kinesiska siffrorna. Så från år 2000 till 2013. Så ökade Kinas ekonomi. Fyra och en halv gång. Och nu världens största ekonomi. Jag här på 2013. Men IMF och Världsbanken kom ut med nya siffror. För ett par månader sedan. Men det här är då för avslutade år. Därför har vi inte mer än till 2013. Man räknar med att Kina kommer fortsätta att öka. Tämligen dramatiskt. Det finns prognoser fram till 2019 men om vi extrapolerar det med en hyglig försiktig bedömning på 5,5% vilket många anser skulle vara katastrof och Kina skulle bara öka med 5,5%. Då kommer Kina att öka med ytterligare 230%, två och en halv gång kommer Kinas ekonomi att öka från och med nu till om 10 år. Det här är enorma skiften om vi tar nästa bild. Jag skulle bara fästa uppmärksamhet egentligen på tre stycken reella trender. Det är kommunikationsexplosionen som till viss del Claudia som är vår teknologiexpert kommer att beröra. Teknologikomponenten är en men det är framförallt att människan idag kan kommunicera på ett sätt som man historiskt sett inte kunnat göra. När i stort sett alla världens medborgare i stort sett alla vuxna har en mobiltelefon och i övermorgon kommer det vara en smartphone. När alla är uppkopplade, när det är normen. Vare sig du är bonde på den, eh, Bangladesh eh, eh, ute på, på, på visan eller om du är i en stad i, i Delhi eller du är i Peking eller du är i Canton eller du är i New York eller Washington eller i Lagos när alla är uppkopplade och alla möjlighet att kunna påverka sin värld mer eller mindre, i alla fall mycket mer än man kunde tidigare. Det är revolution det påverkar individer, det påverkar samhället på sätt som vi inte har sett tidigare och ingen modell för det här. Den andra är då medelklassen som dramatiskt ökar. Mellan tummen och pekfingret talar vi om cirka 2 miljarder som tillhör medelklassen idag. Det här beräknar flera stycken institut att det kommer öka till närmare 4 miljarder på 10 år. Och på 15 års sikt gå upp till 5 miljarder personer. Det vill säga mer än halva världens befolkning kommer tillhöra medelklassen. Och det här är också historiskt helt eh, ny om vi bara tar Asien, räknar man med de närmaste 15 åren, kommer sexfaldigas medelklassen. Om det är bara hälften av det så förändrar det Asien. Om det blir dess fulla potential så är det helt nytt Asien. Och det är framförallt när alla då vill konsumera så som vi gör. Vill gå från cykel till motorcykel till bil. Vill ha kött, vill resa, vill eh, upptäcka världen, vill ha konsum konsumentvaror på ett sätt- som, som vi har, då förändras konsumtionsmönstren globalt. Urbaniseringen är nära kopplat till medelklassens ökning. Vi har passerat sedan ett par år tillbaka att 50 av världen är urbaniserad och huvuddelen av tillväxten finns i urbaniserade områdena. Hur snabbt den går hade vi kanske inte riktigt förväntat oss när vi började det här arbetet. Hur stor kommunikationsexplosionen är, mångfalden av medelklassen. Och urbaniseringen, det går fortare än vad vi hade trott och varit i de här branscherna ett tag. Och allting handlar om Asien. Det gäller utbildningssatsningar, det är forskning och utvecklingssatsningar, det är patent, det är satsningar på infrastruktur. Vi ska inte glömma att Kina eh, matar ut 7,2 miljoner eh, från universitet och högskolor varje år. Det är dubbelt så många som USA. Inom sex år räknar man att det kommer vara tre gånger fler än USA. Och det är god kvalitet. Det är det här vi kommer att konkurrera med- men också samarbeta med i framtiden. Det innebär möjligheter, utbyten, handel och investeringar- men också konkurrens när vi tar en global ordning. För i takt med att vi får en värld som vi önskar- att fler kommer att ha en röst- så kommer den rösten inte korrelera 100% med vår röst, våra värderingar, våra principer, våra standarder. Det här kan bli jobbigt. Och fattigdom, ordetvis och rikedom- det finns nästan alla länder. USA har 50 miljoner fattiga och det finns en överklass i Kina och Indien som är mångfaldigt större än Sverige eller de rikaste europeiska länderna. Så att det finns utvecklare och utvecklingsländer i alla länder. Nästa bild. Och några stycken svåra frågor för Europa. Hur förhåller vi oss till en värld där vi har mindre relativt inflytande? I absoluta termer går det bra. Vi ökar. Det är tillväxt. Det är mer stabilt mer harmoniskt på många sätt. Trots IS, trots utmaningar i närområdet. Men hur hanterar vi detta när vi har mindre relativt inflytande och fler konkurrenter? Att hålla näsan ovanför vattenytan långsiktigt. Och orkar vi i Europa fokusera på de strategiska frågorna 10 år fram, 20 år fram? När vi har så många utmaningar i närområdet, jag tänker på Ryssland- jag tänker på Ukraina, jag tänker på Nordafrika, jag tänker på Levanten. Jag tänker på intern europeisk sammanhållning. Det här är utmaningar. Och för att bara återspela vad, vad statssekreteraren sa. Få om några av de stora frågorna hanteras av ett departement. Än mindre av ett land. Nästan alla stora frågor kräver långsiktighet och globalt samarbete. Det är en av anledningarna varför vi söker eh, tillträde till FNs säkerhetsråd. Och vi kämpar så för att komma in där. Vi vill vara med och lösa de stora problemen. De stora utmaningarna. Och de måste hanteras globalt. Men även den globala ordningen håller på att förändras. Råd återkommer till detta. Avslutningsvis. Alla goda idéer och krafter behövs. För att tackla de här frågorna. Vi har en del. Fakta, data. En del tankar och funderingar. Men jag tror bara i det här rummet. Så finns det väldigt mycket mer idéer, tankar, fakta allting behöver läggas upp på bordet. Och Sverige har ett fantastiskt anseende internationellt. Vi har Nobelpris. Vi har internationella sammanhang, mycket goda statsfinanser, vi har ett fint renommé. Vi är uppskattade som ett modernt land, framåtblickande land och det här är en guldtillgång. Men vi måste också fortsätta jobba för att hålla oss på den nivån för det kommer fler och flåsar oss i nacken. Det kommer bli tuffare framöver. Det är inte kört. Det är inte hopplöst. Tvärtom, jag är rätt positiv inför framtiden. Men det kommer kräva att vi kavlar upp armarna på ett sätt som vi kanske inte är riktigt vana vid. Och Sverige vill och kan vara med och lösa de stora frågorna. Jag lämnar över till docent Rickard Bengtsson som varit sammanhållande och redaktör för det arbetet. Och vi är ett litet kansli. Så att det har varit en, en rejäl prestation att göra det. Och det också håller ett, ett tydligt kvalitetsmått. Men det får ni själva med och bedöma. Rickard. Precis. Tack för det, H.C. Uh, <hör> jag tänkte ta, av, ta mitt avstamp i uh, de här sju trendkomplexen som vi har identifierat i rapporten, om ni har hunnit bekanta er med, med den, uh, och ställa frågan, vad innebär nu uh, den här bilden, den sammanlagda bilden för uh, Sverige, för Europa, för världen? Och kanske ställa frågan mer i analysnivåtermer. Vi kan identifiera uh, implikationer på individnivå, Uh, på stadsnivå och på internationell systemnivå. Jag tänker att i det här sammanhanget lägger lite extra krut på, på den internationella systemdelen. Och uh, till att börja med, säger jag att de stora trenderna som vi uh, observerar handlar om urbanisering som vi har nämnt här, framväxten av den globala medelklassen i kombination med den teknologiska utvecklingen, ger nya förutsättningar för individen att påverka sin egen situation. Uh, hur det spelar ut i olika länder och i olika eh, sammanhang är naturligtvis ingenting man kan generalisera kring, utan precis tvärtom får man säga att det här kommer att innebära ökade möjligheter för vissa och eh, en svårare situation för andra. Och på politisk nivå blir det naturligtvis en utmaning att hantera den ökade spänningen mellan eh, de som är i relativa termer vinnare på den här utvecklingen och i relativa termer förlorare på den här utvecklingen. Allt inom ramen för en ökande välståndsökning, och så. Eh, man kan också lägga till här att det är egentligen samma drivkrafter som ger de här olika implikationerna. Det är inte så att vissa trender, vissa trendkomplex slår för vissa eh, delar av världen, utan eh, det är samma utveckling, men den har olika effekter. Eh, och där eh, tror jag till sist vi landar i diskussionen att vi får säga. Eller ställa frågan i alla fall. Hur relevant är det att tala om länder på det sätt som vi gjort hittills? Eh, när vi samtidigt kan notera att inom olika länder så har vi eh, dels vinnare och förlorare. Vi har eh, framväxten av en allt eh, tydligare permanent underklass också i, i länder inom OECD-området exempelvis. Eh, och samtidigt en fantastisk utveckling för vissa skikt av de, de kraft, kraftigt växande ekonomierna. Indien, Kina och så vidare. Det finns ett amerikanskt, engelskt amerikanskt begrepp, Individual Empowerment, som är en god sammanfattning för det här. Nämligen hur utvecklingen ger individer nya möjligheter. Och det är något i grunden positivt, är en slags normativ utgångspunkt här. Samtidigt som den här processen också skapar ökade klyftor, skapar utmaningar inom länder, även, även i Europa. Och eh, till sist skulle man kunna påstå att det sociala kontraktet, så som vi känner det, eh, utmanas eh, i, genom den här utvecklingen. Och den politiska eh, dynamiken leder förstås till frågan: hur kan man, omtolka kan man, och i så fall hur, det sociala kontraktet? Vad innebär det i en ny tid, med ny teknik, eh, med helt andra eh, interaktionsmönster? och så vidare? Det är på individnivå. Så på statsnivå, och det blir på sätt och vis att, att vända på steken så kan man säga Staten är eh, I det här relativt korta tidsperspektivet i alla fall, tio år framåt Staten är den centrala politiska organisationsformen Men eh, Det finns tecken, som har funnits eh, Ett bra tag På att statens roll förändras eh, Och samtidigt eh, Får vi ställa oss frågan Vad har medborgarna, vad har befolkningarna för uppfattning av vad staten bör göra? Och i rapporten skriver vi en del om detta. Det handlar om en ökad spänning mellan vad ska säga, efterfrågan, eller förväntan på staten å ena sidan. Och möjligheterna, instrumenten, styrsystemen. Eh, och kanske också handlingsutrymmet i en allt mer globaliserad värld på andra sidan. Eh, för statens del så, så, så eh, förefaller adaption vara något väldigt viktigt. Och vi reser frågan i rapporten. Är det så att demokratier är mer adaptiva än andra? stadstyper av stater. kan så vara. Samtidigt som en, en allt tydligare bild framträder av att det medborgarna vill ha är det som man skulle kunna karaktärisera som, som output från det politiska systemet. Det är där legitimiteten träder fram. och Då ställer vi frågan är det demokratins primat här fortfarande eller är det andra typer av stater som också kan leverera Högkvalitativa politiska lösningar. Öppen fråga. Internationella systemet, slutligen. Eh, vi identifierar ett antal olika implikationer för det internationella systemet av den bild som, som, som rapporten och Husse har tagit fram. En sak är all typ av beroendeförhållanden mellan länder eh, och grupper eh, inom länder, för den delen. Parallellt med eh, fortsatt. Eh, mellanstatlig konflikt i någon form behöver inte vara väpnad konflikt latenta konflikter, intressemotsättningar misstroende kanske eh, en annan aspekt är det multilaterala systemet som vi känner det med, med eh, det stora FN-arrangemanget och eh, de, de stora förhandlings eh, eh, rundorna på handelspolitiken på klimatpolitiken eller vad det nu kan handla om utmanas här av eh, framväxande aktörer som inte Förfaller vilja binda sig på samma sätt som tidigare eh, ledande aktörer har velat. Och eh, jag kommer alldeles strax att illustrera, ser man på IMF, bara för att ta ett exempel, så kan man säga att där är det väldigt uppenbart att den gamla ordningen, så som den, såsom den eh, designades, stämmer inte överens med dagens och morgondagens makroekonomiska eh, realiteter. Och slutligen får vi den svåra frågan förstås. Vad är det internationella systemet framöver... Är eh, så säga, bärande idéer. Är det de europeiska, de transatlantiska idéerna, även fortsättningsvis, eller är det framväxande aktörer med en annan slags agenda, eh, andra ambitioner andra synsätt som, som eh, gör anspråk på, på att definiera ordningen och hur ska vi i så fall förhålla oss till det. Vi tar nästa bild. Eh, ska bara för illustrera här så att mycket snabbt kan man notera att i de stora. Eh, aktörerna idag så eh, ser vi eh, å ena sidan eh, Kina och i viss mån då, för Europas del Ryssland och så vidare som eh, väldigt viktiga interdependenspartners samtidigt som vi också har på politisk nivå konflikt mellan länderna. Det är inte, det, det är inte så att den, den allt djupare interdependensen, eh, globaliseringen av produktion och allt så eh, skapar en harmonisk värld. Det, det, det är uppenbart för alla. Frågan är på sikt vilket av de här två parallella universum kommer att dominera varandra. Också bara sätta fingret på att om man ser på handelsområdet och, och kan man säga att under de senaste 10-15 åren så sker ett att man kan skifta i termer av dominerande aktörer vad det gäller den internationella handeln. Det är fortfarande EU som är en, en globalt ledande handelsaktör. Men Kina växer fram eh, och är i storleksordningen lika stort. Och eh, återigen kan man då ställa sig frågan vad innebär det för det multilaterala handelssystemet? Vad innebär det för regionala handelsavtal och så vidare? Eh, om vi vänder eh, till nästa. Bild här eh, kring IMF som en illustration på ett mer generellt fenomen skulle jag vilja säga. Så har vi eh, eh, satt upp en tabell här som handlar om ekonomisk storlek. Och röststyrka i IMF idag. Och enligt ett förslag som finns men som inte har trätt i kraft uh, Och för att ta ett exempel här så kan vi säga att ena sidan är EU uh, väldigt överrepresenterat i termer av röstvikt. Och å andra sidan är Kina underrepresenterat i röstvikt. Slutsatsen för, för, uh, för Kina kan vara att försöka ändra IMF inifrån. Men det kan också vara att försöka lansera någon slags alternativ på den ekonomiska... Uh, styrområdet. Uh, och det har man i, i, tillsammans med de andra så kallade brickländerna redan gjort. Oklart i nuläget vilken implikation det har. Uh, vilken betydelse detta kommer att få. Men det är en politisk signal i alla fall om att man inte stilla tigande accepterar uh, den, den, den rådande ordningen. Jag stannar här. Ja. För då är det Clary Olsson som med teknologi uh, och sen har vi Alexander Atarodi som arbetar mycket med energifrågor. Jag vill också innan bara klara att vi har ett antal medarbetare även här i rummet. Vi har biträdande kanslichef Sara Lönberg som arbetar med klimatfrågor och teknologifrågor, även HAV. Vi har Carl-Rolfe Andersson, ambassadör, arbetar med acm och även klimat och säkerhet. Patrik Jothun är Östeuropa och Rysslands expert. Och vi har även Jerker Hellström som arbetar med Kina och som läser fyra kinesiska mål varje dag till skillnad från vad jag gör. var mm. varsågod. På Tack så kines. um, Man brukar ju säga att man har en tendens att överskatta förändring på um, kort sikt och underskatta på lång sikt. Och då är frågan um, vad som är kort och lång sikt just inom teknologins värld. Vi ser redan idag att vi har mer beräkningskraft i våra mobiler, våra glasögonbågar och våra klockor än man tidigare haft i stora datahallar. Och det är ett ganska tydligt tecken och ett, ett bevis på hur snabbt utvecklingen går och hur mycket data vi genererar em, i vardagen genom våra sensorer, våra kameror och vår tekniska apparatur. All den här datan gör att vårt samhälle blir smartare em, och beräkningskraften som utvecklas gör att em, vi får mer och mer kunskap om hur vi kan skapa ett mer effektivt samhälle. Samtidigt så skapar det här ganska stora säkerhetspolitiska utmaningar och för, utmaningar för säkerhet i vår vardag. Där vi blir mer sårbara i och med att vi är så pass uppkopplade. Vi ser att teknologin möjliggör utvecklingen om artificiell intelligens och robotik och att robotiken påverkar inte bara industrin utan även yrken och sysselsättning på alla nivåer och i olika roller. Vi ser att vår nya kollega eh, kan bli en robot eller i alla fall ett del av ett system eh, som stöttar oss i vårt arbete och i vår vardag. Vi ser redan nu eh, journalister som är eh, robotar, vi ser finansiella robotar, vi ser eh, en utveckling inom många yrkesområden som påverkas av eh, tekniken. Och vi ser också att i och med den här utvecklingen så ökar behovet av digital kompetens för att kunna programmera och för att kunna sköta och för att kunna uppgradera alla dessa system. Så vi ser en stor potential i hur tekniken kan påverka och förändra samhället de kommande tio åren. Precis som de gjort de senaste tio åren. Um, en del ser även att um, många andra stora områden kommer att påverkas till exempel inom bioteknologi um, där vi ser att um, ja, genetiken nästan kan ses som nya it-området och cellen ses som en dator som kan påverkas, programmeras um, och som, där genetiken kan hjälpa till att diagnostisera fler sjukdomar och också hjälpa till att utveckla mer effektiva uh, behandlingar för att bidra till en bättre global folkhälsa. Och detta behövs i den trend vi ser med en åldrande befolkning och samtidigt en tillväxt med kroniska sjukdomar. Och risk för större och mer omfattande pandemier i och med urbaniseringen, att vi bor tätare och flödet av människor mellan länder. Och den här utvecklingen där det sällan nästan blir som en dator som man kan manipulera och som man kan koda och förstå på ett helt annat sätt gör att det skapas nya frågor om hur vårt DNA bör behandlas, vem som äger vårt DNA. Men också hur man kan säkerställa biologisk säkerhet. Det ställs även frågor om hur bränsle och energi på olika nivåer kan påverkas genom genetiken. Nu ska vi kolla lite mer på mm. energisidan. Ja, Tack så mycket Claudia. Vi har tre bilder här på energiavsnittet. Och sen har vi en bild, en avslutande bild där vi ska avrunda hela presentationen. Men låt mig lite snabbt. Flytta över till globala energitrender och framförallt på eh, vad vi förbrukar i termer av energi. Och härifrån har jag två stycken budskap. Det ena är kopplat till fossila bränslen. Vi ser här från 2000 till 2013 att olja minskar med ungefär 6 procentenheter. Vi ser att kol är det som plockar upp 6 procent. Kärnkraft tappar 2,2 Mycket av det är kopplat till... Japan förstås efter Fukushima-olyckan där ungefär 50 reaktorer står stilla. Det är ungefär i antal 10% av världens totala. Det här är det tråkiga budskapet härifrån. Fossila bränslen dominerar fortfarande till 86,7% av totala, världens totala energimix. Marginell nedgång från år 2000. Men flera indikatorer eller tecken visar ju att. Fossila bränslen kommer att tappa i betydelse. Det vet vi idag. Vad vi inte vet är omfattningen av det här. Men vi kan naturligtvis hoppas på att det här nedgången blir brant i framtiden. För att som Maja var inne på att vi ska lämna över världen till nästa kommande generationer i bättre skick. Det glada nyheten är ifrån positiva budskapet det är förnybar. Vi har 2,2 procent av globala energimixen förnybar. Det fanns ingenting här år 2000. Så det är ett stort steg framåt. Jag återkommer till det här om en liten stund. Låt mig hoppa över till globala energiutsläpp och klimat. Härifrån har jag två budskap vi ska ta med er och reflektera. En är kopplat till Kina. Vi ser enorm take-off från 2000 och framåt. Under 13 års tid har Kina släppt ut ungefär 5 000 eh, miljoner ton av oljeekvivalenter i, av koldioxid. Det är lika mycket som hela världen under den här perioden. Så det är ganska stort. En annan sak jag skulle vilja att ni funderar på det är Indien. Vi ser här Indien befinner sig där Kina fanns ungefär för 25 år sedan. Då är min reflektion att vad händer om Indien gör en industriell revolution i framtiden? Och vad kommer detta innebära för globala utsläpp? Vad kommer det här innebära för klimatet och för nästa generation? För att vi över fokus till det vi pratade om positiva budskapet så har vi sol och vindenergi här. Vi har solkraft som har ökat kraftigt. Vi ser flera länder här. I USA 114 procent, Kina växer, Indien växer naturligtvis kraftigt vi har vindkraft som, som växer också lika mycket då kan man ställa frågan hur länge kan den här utvecklingen fortsätta det hänger naturligtvis på många komplexa frågor på oljepriset Var ligger oljepriset ger det incitament till satsningarna på förnybar eller på subventioner idag subventioneras fossila bränslen till fem gånger större än förnybar och det är naturligtvis något som vi måste tänka på En avslutande bild på att eh, knyta an till HC där HC började egentligen med globala förskjutningar inom ekonomin. För här ser vi en trend för Kina som HC var inne på. Oavsett hur mycket det här växer 5,5 4 eller 7 så är trenden klar. Kina kommer att bli en dominerande makt. Och det ser vi idag. Och Asien naturligtvis följer med den här utvecklingen. Asien som bara för 40 år sedan dominerades av politisk instabilitet, fattigdom, barnadödlighet och, och mycket annat. Eh, har kommit till en annan nivå idag. Med växande medelklass som, som Rickard var inne på. Och eh, eh, jag tror att jag stannar där tills vi... Om jag bara får ett eh, avslutande konstatera att om, kan gå här om så pass mycket hänger på hur Asien utvecklas så tror vi att i en globaliserad värld kommer asiatisk säkerhet bli allt viktigare även för oss. Vad som sker i Kina kommer ha ett större eh, inverkan på svensk sysselsättning, på svensk eh, konkurrensförmåga än vad det hade för bara tio år sedan. Och här är den de största osäkerheterna. Kina står inför enorma interna utmaningar. Vi går in en del på framförallt ryska och kinesiska långsiktiga utmaningar. Allt ifrån fastighetsbubblor till vattenbrist. Till osäkerhet, social instabilitet, matsäkerhet, energiberoenden med mera. Och att de har svåra relationer med stort sett samtliga sina grannar. Eh, här har vi stora frågetecken. Hur Kina utvecklas långsiktigt, interna utveckling, det är vår säkerhet. Det är vår framtid som står på spel väldigt mycket där i. Och relationen mellan USA och Kina är oerhört viktig. Det är EUs största och näst största handelspartner. Om de två inte har en harmonisk relation, då är det vi som kommer att betala priset för det hela. Och våra medel för att hantera detta är begränsade. Så det är en spännande värld vi går framför. Vi går i den här riktningen där den rör pilen. Det blir tuffare för Sverige. Men det är många osäkerheter samtidigt. Som gör att vi kan vara säg, antingen kan vi börja nysa eller så kan vi få lunginflammation mer eller mindre direkt. Och vi vet inte. Och vi måste rusta oss för detta. Så vänligen äta era vitaminpiller Och ta en Varsågod Lina. Så, tack så jättemycket för den här intressanta materien som vi nu ska börja bena lite i. Vi ska gå vidare. Det är två personer här som har studerat den här analysen lite extra. Annika Norgen Kristensen och Sven Olof Pettersson nämligen. Och de ska dela med sig av sina reflektioner inför den diskussion som vi ska ha med våra riksdagspolitiker här. Så Jag vill först välkomna Annika. Du har ungefär tio minuter på dig. Och sen ska vi gå vidare till Sven-Olof Pettersson. Välkommen hit Annika. Tack så hemskt mycket. Jag hoppas att det går fram ljudmässigt vad jag hade tänkt att säga. Min första reflektion är att vi ofta blir väldigt upptagna med vad vi, vad, vad vi tror skulle kunna hända. Om vi överhuvudtaget diskuterar framtidsfrågor så är det där någonstans som, som vi börjar laborera. Och då är det ena är mer fantasifulla än det andra. Och det är jättebra. Men vad vi ibland missar då är att prata om vad som faktiskt händer. Och detta det hittar vi i denna rapport. Väldigt mycket krassa, glada och sorgsamma siffror på hur verkligheten ser ut. Och då gäller det då att koppla ihop den bilden. Eller de siffrorna och de fakta med det här mer odefinierbara vad som helst kan hända. Och jag har nu då förtvivlat försökt leta efter perspektiv som helt saknas i den här rapporten. Eh, eller stora faktorer eller rupturer som jag tycker att det här har nu eh, man missat. Men jag hittar inget utom vad som möjligen är någon slags... Eh, yrkessjukdom hos mig själv. För då är det väldigt lätt och det är kanske lite symptomatiskt att man börjar leta efter det. Man själv är mest engagerad i för tillfället och undrar, men var står det om det? Och en sån fråga för mig då, det är ju en sån sak som NATO till exempel. Och så tänker man ett varv till. Och då kommer man på i mitt fall att ja, men detta är ju ett uttryck för den här egna sjukdomen då, om vi nu får kalla det så. Därför att det är ju snarare en effekt, det är ju ett av redskapen som på olika sätt kommer att hantera grunden för hur denna samhällsutveckling kommer att se ut globalt, regionalt och nationellt, och det är ju det rapporten handlar om. Så då fick man tänka till på det sättet och läsa rapporten med lite andra ögon. Och då kan jag gå rakt på attitydfrågan. Vad och hur anser jag att något bör genomsyra både hur man tar emot en sån här rapport, hur man ger uppdraget att genomföra den, och vad man sen, hur man sedan liksom tar, tar om hand en sån här studie, en sån här rapport. För det är väldigt avgörande, tror jag. Eh, att säga, oj, intressant. Det är en attityd. Eller att säga, åh, hur var läskigt. Det är en annan. Och det ger helt olika resultat sen när man ska veva runt detta i förvaltning och i samhälle och i offentlig diskussion. Eh, att säga, wow, intressant. Ungefär med det anslaget som, som vi har hört här, det är mycket, mycket bättre på olika sätt. Det är bland annat ett vaccin emot det som jag tycker börjar få allvarligt fäste, inte minst på denna kontinent, på Dekis, som man kan tro ibland i Europa. Någon slags nederlagsdoktrin. Från, alltså vad jag önskar är att vi går från det här kampen om vem, vi blir i alla fall inte sämst. Vi kommer i alla fall inte komma sämst ut ur detta. Hur vänder vi det till hur blir vi bäst? Eller hur blir vi fortsatt bäst? Hur kommer vi bort från nederlagsdoktrinen? Rapporten är en ganska uppfodrande analys, eller det är en väldigt uppfodrande analys. Och små smält på vissa områden, lätt smält och glad på andra där man själv liksom tankar in sina förhoppningar. Men när de globala institutionerna är i färd med att ritas om på det här sättet och ritas om på det här sättet och kontinentalplattorna rör sig vad gäller både global maktfördelning men också när det gäller, som nämndes tidigare, mellan medborgare och stat, alltså den relationen, då växer jobbiga frågor. För befintliga strukturer, om sociala kontrakt, om en sån detalj kan man tycka i sammanhanget som EMU. Om vi tittar på på ett lite annat sätt igen. Det väcks frågor om förväntningar hos medborgare och det väcks frågor om ledarskap, inte minst politiskt ledarskap. Om man då ska ramla ner i Sverige, här då menar jag, och det är ett påstående, har vi någon slags kultur av att säga att allt blir mer och mer svårföresägbart och komplext. Det säger vi hela tiden om nästan allting. Synnerhet kanske inom säkerhetspolitikens område. Det blir bara mer och mer svårförutsägbart och komplext. Punkt. Sen säger vi inte så mycket mer. Och den här analysen är underbart befriad från det. På inte en enda av bilderna såg ni svårförutsägbart och komplex Och det är en befrielse. Det är extremt osvenskt och extremt välkommet skulle jag säga. Eftersom det lätt leder till det här vankelmordet och en defensiv hållning. Alltså det leder bort från att definiera svenska intressen i allt detta. E och det redovisas e fakta och andra e ting. Men vad sätter det då för krav på politiken? Och då är detta bara svår för sig, bara komplexa, så är det lätt att resignera och ingen avkräver riktiga svar. För det är så svårt i största allmänhet. Vi har betraktat utvecklingen som linjär på många sätt, inte minst i Sverige och förmodligen också generellt om man generaliserar i Europa. Om vi fattar rätt beslut så stiger vi sakta mot ljuset och ser sanningen. Eh, och om man gör det, om man fattar rätt beslut så belönas man med folkets röst och en stabil utveckling. Men sen uppstår en massa oklarheter eller svårförklarliga fenomen, till exempel, och det är bara några exempel på detta. Hur kommer det sig att ungdomar som är, inte bara har levt länge i Göteborg, utan de är födda där, hur kommer det sig att de åker och för ett krig inom ramen för den islamska staten? Hur ska man tackla de frågeställningarna om det nu finns rätt och fel och vi sakta ska stiga mot ljuset i någon slags rationellt förhållningssätt till omvärldsutvecklingen? eller hur ska vi se på att totalitära system överlever en bra bit in i den här utvecklingen som beskrivs i rapporten? Eller hur ska vi se på att en grupp rör sig vällustigt i den globala byn och åker runt och njuter frukterna av den, men att en annan grupp vill rädda vad som oklart kan och stänga gränserna och har en helt annat förhållningssätt till det vi Många av oss anser så självklart med flöden och beroendeförhållanden. Och om synen på den här enda vägen eller att det finns rätt och fel beslut, om det håller på att ändras utifrån sådana här lite mer oförklarliga ting. Eh, alltså att man inte säger bara vad man vill, att man inte bara liksom fastnar i det, utan man säger också vad man vill uppnå och varför man vill uppnå det och att kampen uppstår om det. Då måste politiken och dess strukturer våga sig på den här verksamheten på ett helt annat sätt än tidigare. Och det är svårt att se ibland då vad politiken vill utöver att förhindra varandra att komma till makten. Så är det ju. Men det är också svårt att se gamla tiders starka majoritetsregeringar i öppna demokratiska länder. Det ser vi här och det ser vi annars dödes. Och de då, hur ska det kunna då stå emot dessa icke-demokratiska länder eller diktaturer i dess kraft och beslutsfattande på många av de här områdena och möjlighet att inrikta utan att nämna alla självklara nackdelar som finns med sådana system såklart. Men det fria samhällets fördel är, det är ju då att man förhoppningsvis har vilja och kraft att våga titta öppet på de här utmaningarna och blanda in fler bredare i samhället, våga släppa krafterna lösa på det sättet utan att man känner sitt eh, parti eller system eller riket hotat. Och Det då leder till en möjlig adaptivitet och kreativitet som då skulle vara en konkurrensfördel mot det andra systemet. Hopp är nödvändigt, eh, men det är en dålig strategi. Eh, och en strategi utan fakta på bordet och en handlingsplan som är kopplat till dessa fakta det är en dröm. Och en dröm som både eh, som framstår obegriplig för många som inte känner sig delaktiga i detta. Det blir det ju ingenting av med på något sätt. Vare sig som strategi eller handlingsplan eller någon slags politisk eh, samhällelig vision. För då uppstår nämligen inget politiskt tryck. Och inget ansvarsutkrävande heller om man inte tar de mått och steg som behövs. Eh, om kansliet för strategisk analys inte fanns så hade vi varit tvungna att uppfinna det. Det är min slutsats. Eh, och min uppmaning till politiken det är låt cirkulera och diskutera. Men det är lite för yvigt och lite allmänt hållet tycker jag. Så hur ska man då operationalisera detta och vad behövs just nu? Ja, då skulle jag vilja koppla den här analysen till ett återupptaget arbete med en svensk säkerhetsstrategi. Som gjordes senast 2006 och inte har gjorts sedan dess. Alltså koppla den här, eh, den här fakta som ligger på detta bord, den här utblicken, det här tidsperspektivet och dra det lite närmare oss, eh, dra det lite närmare politiska beslutsfattandet och dra det lite närmare i tid. Då skulle vi kunna kanske våga oss på något så våghalsigt som att definiera svenska intressen. Nu pekar jag på en tom bild här, men ni, ni har ju sett bilderna. Svenska intressen, utifrån de här fakta på bordet, vad skulle de vara? Sen skulle jag vilja citera eh, chefen för, för verksamheten RHC Hagmans ord från förordet: Sverige har ovanligt goda förutsättningar att följa, förstå och forma sin egen framtid. Och nu har jag dragit över med tre sekunder, så då slutar jag med att säga: Då gör vi det. Ja. Tusen tack Annika och då lämnar vi raskt över ordet till Sven-Olof Pettersson, då ordförande för Sipri. Det ska bli intressant att höra dina reflektioner. Ja, I så fall får jag börja med tre reservationer. Jag är en ordförande för Sipri, men jag är inte här som ordförande för Sipri. Jag företräder inte Sipri när jag pratar idag utan jag är minst lika fri och inte debattör som Annika. Ehm. Och Det är risk att jag kommer att låta lite pessimistisk, vilket strider mot min tidigare karriär. Som diplomat vet ni att man måste vara optimistisk. Optimism for the diplomat is what courage is for the soldier, säger man ju. Men när man är pensionär, och den viktigaste frågan om kommande tio åren är det är om man lever eller ej. Jag kanske har min död för 2025, så om det präglar min analys så vet ni nu varför. Um, att se bakåt för att se framåt är ju faktiskt det enda sättet vi har. Och sen försöka analysera det här. Och som eh, sades tidigare, kanske den viktigaste skälet till detta är ju klimatfrågan. För att kunna angripa denna ödesfrågan så måste vi se vad som händer och försöka läsa trenderna. Och åtgärda trenderna. Samtidigt är det ju väldigt svårt att göra det här. och Två form av anekdoter som, som visar på detta. Jag talade för ett par år sen, om en journalist som hade varit i Tyskland för 25 år sen. Han berättade för mig, det kanske ni känner till, men jag visste inte det, att Helmut Kohl var faktiskt i Warszawa den 9 maj 1989 och träffade Les Chauvesa. Och när muren började öppnas så fick han klart för sig att han måste åka hem, så han bara mörsigt till Les Och Les har sagt att jag, har, jag förstår att nu ligger tysk återförening nära. Och då säger Helmut Kohl, min unge vän, det kommer inte ske under min livstid. Och inte heller under er, fast ni är mycket yngre än jag. Ja, ni vet hur det gick. Det tog ett år. En annan eh, sån här eh, tecken på hur svårt det är att förutse vad som händer i Martin Wolfs nya bok, som är mycket läsvärd, The Shifts and the shocks. Där han påpekar att alla tungivande ekonomer hade slagit fast att vi behöver inte vara rädda för finansiella chocker längre. För vi har instrument att hantera detta. Man trodde på Milton Friedman som hade konstaterat att depressionen 1930 skedde för att Fed, centralbanken, inte hade sett till att bankerna överlevde och inte hade sett till att money supply fortsatte som det skulle. Med de här två enkla instrumenten så klarar man alla finansiella chocker. Ja, ni vet 2008 så... Vi tog centralbankerna alla de här åtgärderna och vi fick likvärde i gigantisk depression. Tack vare våra välfärdssystem, inte lika dramatiska för den enskilda medborgaren, men djupa depressioner som vi fortfarande lider av. Detta alltså då för att bara poängtera hur svårt det är att se i framtiden. Förutom de här trenderna som bygger på siffror har vi de immateriella trenderna. Hack i historien helt enkelt. Några snabba kommentarer till rapporten och tack HC, eh, Ricka, Claudia, Alex och alla er andra. Fantastisk rapport. Läs den och begrunda. EUs andel av global BNP går från 21% 2000 till mindre än 15% 2025. Och det ligger alltså under USA. När man ser detta så tänker jag väldigt mycket på eh, när man tittar i Piketis stora alldeles för tjocka volym. En av de små detaljerna som han pekar på som jag tycker är intressant är att det gör så väldigt stor skillnad över tid om tillväxten är en aning högre i ett land än i ett annat. Om två länder är lika stora i ekonomisk volym och det ena landet väx växer med 1% mer per år i hundra år då är det landet tre gånger, har det landet tre gånger så stor ekonomi som det första landet. Det här är, det är gigantiskt över tid. Och det är det man ska tänka på nu när man ser vad som händer i Kina. Även om tillväxten kommer att sjunka ganska drastiskt de kommande åren. Det andra som gör att det här är viktigt med hur stor ekonomin är. För det går ju att hävda att vi har det så bra ändå. Vi behöver inte delta i den här tävlan. Det är ju som påpekas lite grann underförstått i den här rapporten att försvarsbudgeterna är mycket beroende av hur stor ekonomin är. Oavsett om siffrorna för budgeten kanske blir ganska lågt om ekonomin är tre gånger så stor så är också försvarsekonomin tre gånger så stor. Och det påverkar grannländer och, och omgivningen. Det är också, ofta gäller ju detta också forskning. Därför är det speciellt intressant och man undrar ju varför, varför Brasilien Indien och Ryssland ligger så lågt på, för forskning och utveckling. Det tycker jag är mycket intressanta siffror. Notervärt är också i rapporten som jag tycker inte alls återspeglas i debatten i Sverige. Och där har faktiskt politikerna en, en, ett ansvar. Det är det här som Alex påpekade att kolets andel ökar från 24 till 30 procent mellan 2000 och 2013. Och Tittar man framåt så säger alla prognoser att det kommer att öka ytterligare. Det lever cirka 33 procent av andelen 2025. Skälet är ju då naturligtvis Kina, där 55 utav, utav, eh, energimixen kommer, kommer två tredjedelar av energimixen kommer från kol. 55 procent i Indien och så vidare. Och så vidare. Och det här tycker jag saknas i den svenska debatten. Här har vi lite intrycket intryck utav att ja, men vi får se till att folk inte använder kol så mycket. Men jag tog, det finns helt enkelt inte på kartan. Framförallt inte därför att nu med amerikansk skiffergas så faller priset på kol. Det ökar ytterligare efterfrågan på kol. I Tyskland avskaffar man kärnkraften. Ja, vi vet att det leder till mer investeringar i kol. Vad vi tycker eller, Om vi tycker om det eller inte. En annan siffra som jag tyckte är fascinerande är att man säger i rapporten att fram. Till 2025 så ökar koldioxidutsläppen med 40 procent. Det var en, må vara en prognos, men hela ökningen kommer från städer utanför OSD-området. Det här är dramatik, mina vänner. En annan fråga som jag tycker inte debatteras tillräckligt i Sverige och där rapporten förvisso håller sig inom de parametrar man måste hålla sig till när man är tjänsteman i regeringskansliet är migration. Jag hörde Morgan Johansson häromdagen notera att 100 000, ah, det är en procent av befolkningen, det, det klarar vi. Det var lite grann budskapet. Nu säger en sån man som Richard Haas i Washington, från Relations, att kriget i Mellanöstern det kan vara det nya 30-åriga kriget. Jag tror inte vi ska vänta oss att de här siffrorna kommer att gå ner. Jag tror snarare tvärtom. Och det, för det är inte bara i Mellanöstern som det här händer. Jag, jag tror att med globaliseringen så finns det ett stort antal människor i den fattiga världen som har mycket legitima skäl vill få det bättre och ge sig iväg. På 70-talet kommer jag ihåg att talar man om invasionen från Afrika. Man så framför sig hur afrikanerna skulle sätta sig på flotta och ta sig över till Europa. Det naturligtvis inte, men på sitt sätt är detta vad som sker och det måste vi förhålla oss till. Och naturligtvis inte på det sätt som vissa extrema partier gör, men vi bör kunna hantera detta. Och jag tror att det är väl, jag tror, de flesta politiker är medvetna om detta. Men det svenska folket tror inte att politikerna är medvetna om detta. Och det är en, en farlig ett, ett farligt, eh, klyfta mellan politiker och, och, eh, och svenska folket. Jag tror att det vi ser framför oss är en ny global folkvandring. Det här kommer att öka och öka och öka. och Vi måste kunna hantera detta på ett rimligt och humanitärt sätt. Vi har också klimatflyktingar som, som nämns i rapporten. Vi har digitalisering som gör det svårare för människor med låg produktivitet att finna arbete. I rapporten talas om det sociala kontraktet. Och så nyligen en uppgift om att vi har 55 förorter i Sverige där brevbärare inte vågar gå in och att de är rädda för att de råkar illa ut det ambulanser och brandkommor måste ha poliseskott. Där polisen inte vågar gå ut ur sina bilar. Alltså Waziristan i Sverige. Och det här är också någonting som folk ser men som inte diskuteras. Så detta måste tas som hand om vi ska klara det på ett rimligt sätt. Helt annan fråga. Det talas i rapporten, det är väl Claudias avsnitt kanske, om DNA-sekvensering. -se om hur vi kan lösa frågan med FDA-sjukdomar. Men så finns det en mening som verkligen fick mig att höja på ögonbrynen. Här ser man framförallt en fortsatt kinesisk satsning. Jag tror att vi i EU, Europa, Sverige kan klara av den här hanteringen. Men när man då ser uppgifter om att det kanske finns en kriminalitetsgen. Då blir man lite nervös när man ser att Kina satsar väldigt mycket på det här. Det kanske går att plocka fram en homosexualitetsgen som ryssarna är intresserade av. Hela den här debatten är oerhört svår och känslig och som vi måste förhålla oss till. En trend som inte diskuteras så mycket det är ju regionaliseringstrenden. Devolution, som man säger på engelska. Skottland, omröstningen, nu Katalonien. Och som jag också ser fortsätta. Och inte bara i Europa, också i Afrika. Vi ser konflikten i Mellanöstern. Jag tror att det är stora risker att vi ser motsvarande i Afrika- med de koloniala gränser som drogs upp och som inte alls passar de människor som bor där. Redan nu ser vi ju hur Robert Kaplans förutsägelse i slutet av 80-talet om en, eh, ett förfall av staterna i Västra Afrika och övertagande av maffia och narkotika karteller håller på att hända. Och det får naturligtvis också effekt på flyktingströmmarna. Slutligen de politiska trenderna, som inte går att sätta i siffror. Där diskuteras, går vi mot en bipolär värld eller går vi mot en multipolär värld? Ja, det kan väl vara både och, först kanske en, en multipolär och sedan en bipolär. För min del så har alltid ett av huvudargumenten för EU varit att vi går mot en multipolär värld. Där västs tidigare agenda, prioriteringar, demokrati, mänskliga rättigheter, tolerans- Um, rule of law, marknadsekonomi, inte alls är så högt på, på agendan. Och ska Europa ha något inflytande i denna debatt, i den nya världen, så måste vi tala med en röst. Och det hjälper inte vad vi säger i Sverige, för vi är inte tillräckligt stora. Vi måste ha plattformen i EU att stå på. Här är ett ord om utvecklingen i, i, i Kina, som jag tycker är speciellt intressant, och det visar ju just i rapporten. Och det jag tycker är intressant att konstatera att the China dream, det som Xi Jinping talar om, den nya presidenten, den versionen innehåller ingenting om politiska reformer. När man idag talar med kinesiska kollegor så, kollegor, så säger de inte vad de alltid sa för Give us time. China, China cannot change all at once. Det är ingen som säger så längre. Numera är man ganska stolt över sin leninistiska kapitalism. Man pekar på USA. Paralyserat. Deadlock Congress. Man pekar på EU som stagnerar. Och man pläderar för att det här fungerar bra. Och Dengs varning till sitt folk att... Hide our capacities and bide our time. Det är ingen som säger längre. Men har till och med givit upp begreppet peaceful rise. Vad jag kan finna. Då finns det de som säger att... I nuläget så ligger genomsnittsinkomsten i Kina bara på 7000 dollar. När man kommer upp i 10 000 dollar... Då gick Sydkorea över från diktatur till demokrati. Det samma kommer att hända i Kina. Ja, fan trots, men det vore ju bara i så fall. Michael Ignatieff skrev nyligen en mycket intressant artikel i, i um, New York Review of Books som hette Are the Authoritarians Winning? Och man måste ställa sig den frågan. 1989 var då när inte bara muren föll utan också Francis Fukuyama skrev sin Moment for Liberal Democracies. Nu ser vi militärgruppet i Thailand, Burma-demokratiutvecklingen stagnerar. I Afrika går det lika mycket åt fel håll som åt rätt håll. I Latinamerika är våldet på, på, på gränsen att eh, sabotera demokratin i Mexiko och Colombia. I Latinamerika undergräver peronisterna demokratin. I Europa har vi demokratier där premiärministern argumenterar för en illiberal demokrati. Ungern. I Tyringen tar De Linke över, ett parti som har måttliga demokratiska rötter, mildt sagt. Ehm, handslaget mellan Putin och Xi Jinping var betydligt mer än olja. Jag noterar just att ryska ambassadören nu inför Obamas avresa till APEC-mötet konstaterade att You are pivoting to Asia, but we are there already. <laughs> Forbes utnämner Putin till världens mest Mäktigaste ledare. Intressant. Och denna, denna form av auktoritetsstyre erbjuder alltså Afrika och Asien ett alternativ. Mycket allvarligt tycker jag att demokratin nu inte är det självklara alternativet. Och men tittar man på vad som händer, jämför Singapore med Los Angeles. Vilken stad styrs bäst? Jämför Shanghai med Detroit. Vilken stad styrs bäst? Så det här är alltså en immateriell trend som jag menar är oerhört allvarlig men påfallande stark. Det finns en annan trend som är helt ekonomisk och som just Martin Wolf kommer tillbaka till. Han citerar en ekonom som heter Hyman Minsky. Ni kanske inte har hört talas om honom. Han skriver om excessive leverage. Hur privatpersoner, företag statliga företag, statliga eh, institutioner lånar för att expandera och finansiera sin verksamhet genom lån. För man räknar att inkomsterna ska bli så stora så att det, man, man tjänar på detta. Och han menar att det kommer att leda till en self-reinforcing downward spiral. Och eh, Wolf pratar om the Minsky moment. Stability begets complacency. Complacency begets carelessness. and hence fragility. And fragility sets the stage for a crisis. Och det är alltså återigen en trend. Vi ser det i, i bostadssektorn här. Det debateras mycket. Men det är något som är, är absolut något som man, man bör beakta. <coughs> Slutligen mitt favoritpoem är de här sammanhangen. Som handlar just om trender. A trend is a trend is a trend. The question is, will it bend? Will it alter its course through some unforeseen force? and come to a premature end. Tack så mycket. Tack så mycket Sven-Olof Pettersson för kloka tankar från dig också och ord. Du efterlyser ju bland annat mer debatt och tydligt politiskt ledarskap och därmed vill jag välkomna nu Kenneth G. Forslund och Karin Enström. Varsågoda. Kenneth G. Forslund är alltså eh, ordförande i Utrikesutskottet eh, för Socialdemokraterna och eh, Karin Enström är vice ordförande i Utrikesutskottet. Eh, och, eh, de har blivit ombedda att inledningsvis eh, göra egna reflektioner på vad Sverige bör göra för att ligga i framkant för att kunna möta all denna materia som vi har fått höra. Det är ganska mycket som väntar. Helt klart. Eh, Kenneth, varsågod, du får börja. Tack så mycket och tack både till er som har författat rapporten och till de spännande kommentarerna som vi har fått höra här. Eh, jag tror att det är oerhört viktigt att man hela tiden blickar framåt för att försöka förutsäga utvecklingen i det samhälle och den tid man befinner sig Samtidigt så måste man vara djupt medveten om att eh, 10-20 år senare så kan de Liksom Försök till framåtblickar man gjorde. Framstås som ibland ganska komiska. Det som vi hörde inledningsvis här från Maja Fiesta Det var just de här 50 60 tals betraktelserna Jag har läst några sådana. Då skulle vi ha kärnreaktorer som drev våra bilar. Vi skulle ha förarlösa bilar och farkoster. Vi skulle dessutom ha varsitt lilla kärnkraftverk hemma i källaren i huset istället för en oljepanna. Uh, och uh, det kan vi ju konstatera att det fick vi inte uh, och uh, det är nog tur det för då slipper vi också konstatera att aj, där rök grannens hus nu vart det härdsmälta uh, för det hade naturligtvis givit andra konsekvenser som inte hade varit önskvärda. Då kan vi ju se att det som framstod som en, en liksom framtidsspaning som länge har tätt sig lite löjlig nu då, det här med föreläsa farkoster Fordon, så börjar ju faktiskt utvecklingen komma i ikapp. Prognoserna och förutsägelserna. Nu har vi bilar. En del av oss åker i bilar som hjälper oss och bromsa. När inte vi reagerar tillräckligt snabbt i köerna. Vilket vi inte alltid gör. Och vi har forskning och tester från olika biltillverkare. Som experimenterar just detta med att vi slipper köra helt och hållet själva utan vi, vi bara åker med sen kan man ju fundera på är det kul eh, själv tycker jag ju om att köra bil faktiskt, det är roligt men måste allt det vi gör gå på fossil energi jag tycker det är väldigt viktigt det som pekas på här, hur de fossila bränslena kommer att, att fortsätta att vara oerhört dominerande och det är ju lite eh, dystert att se att eh, bara ett drygt 2% av energimixen kommer ifrån förnyelsebara bränslen. Därför att det här är ju naturligtvis en gren vi sitter och sågar på. Alltså vi sågar den gren vi sitter på. Vi kan inte fortsätta så här. Vi måste få en helt annan tillväxt tror jag. Vad det gäller hållbara bränslen. Skall vi kunna sprida välstånd brett till människor? Och det tycker jag som socialdemokrat är liksom själva politikens viktiga är Att både skapa en tillväxt och ett välstånd och att fördela det ut till människor. Ska det vara möjligt, ja då måste vi ju dels vara mycket, mycket mer effektiva i vår produktion för att få ut mer av de resurser vi har. Men vi måste också basera det på resurser som inte är ändliga. Och då när man ser de här framtids och även dagsbilderna så att säga av vår energikonsumtion. Så, så blir jag ganska bekymrad när jag ser den här ändå låga andelen förnyelsebart. Eh, någonting som är notabelt här och som ju egentligen vi känner till det är den här snabba och starka kinesiska expansionen. Eh, den är tankeväckande och man kan med rätta ställa sig frågan hur länge går det att ha den här expansionen och fortfarande ha ett icke-demokratiskt system? Finns det en tipping point i detta? Ekonomiskt eller praktiskt. Eller antalsmässigt. När, när blir medelklassen så stor så att den kräver demokratiska rättigheter? Eller kommer den att nöja sig med att den får lov att vara medelklass och ha ett materiellt välstånd som en majoritet av kineserna inte har och därför acceptera ett korrupt och förtryckande system? Det stämmer till eftertanke och fundering och den jämförelse som Sven Olof Pettersson gjorde mycket talande tycker jag mellan städer som har misslyckats kontra lyckats det går naturligtvis att göra den på andra sätt men exemplen är tankeväckande hur vi i demokratier ibland också totalt misslyckas men samtidigt så tror jag att demokrati handlar om att man måste få lov att misslyckas men sen måste vi ha ett samhälle som träder in och stödjer upp och hjälper till att reparera de misstagen och att eh, få bot på i alla fall de värsta konsekvenserna av det. Migration är någonting som, som, är någonting som vi pratar om eh, mycket och som i viss mån genomsyrar här. Vi pratar ofta i form av problem. Att det är 51 miljoner människor som flyr just nu. Mer än någon annan gång efter andra världskriget. Men samtidigt så ser vi också en, en rörlighet som vi inte kvantifierar lika ofta men som vi upplever som positiv. Den att människor fritt rör på sig för att studera och arbeta. Och det här är ju ett mönster som finns i vår globaliserade värld. Att fler och fler människor rör på sig. Det där innebär nya utmaningar för samhällen och det måste vi fundera på. Hur ska vi ta ansvar för barn och ungdomars utbildning? Hur ska vi ta ansvar för gamla människors pension och sjukvård? Vi gör ju det traditionellt idag i nationella system. Är det en hållbar modell för framtiden att hantera det inom nationalstater? Eller måste vi hitta andra lösningar eller överbryggningar mellan eh, nationalstaterna? I viss mån så ser vi ju att jag menar vi trodde när vi gick in i EU och man trodde när EU bildades att det skulle bli en väldigt stor rörlighet för arbetskraften. Den har ju aldrig blivit så stor som man förväntade sig. Och sannolikt är en av förklaringarna till varför. Ja det är just det att man sitter och vet vad man har för socialekonomisk trygghet i det nationella system man befinner sig i. Men tar man klivet ut ur det beger sig till ett annat land och arbetar då vet man inte riktigt vad man får. Och det har en i någon mån konserverande effekt. Så att här tror jag att, att folks och människors rörlighet är en stor utmaning för oss för framtiden som vi måste fundera på. Men inte bara i form av eländesbeskrivningar av att människor flyr från krig och konflikt och svält och naturkatastrofer utan att det också finns en positiv och önskad rörlighet bland människor. Tack så mycket för det. Då lämnar vi över mikrofonen till Karin Enström, eller om ni så byter plats där. Tack Lena och tack för en väldigt intressant eftermiddag. Det här är ju någonting ganska lyxigt och tyvärr allt för ovanligt i svensk politisk debatt. Min första reflektion är, var fanns de här frågorna i den svenska valrörelsen 2014? Var fanns den? Jag är helt övertygad om att allt detta som händer runt omkring oss i världen och det som kommer att hända, det påverkar naturligtvis var och en i också deras beslut. Men vi talade ganska lite om det här. Vi hamnar till slut i väldigt enkla saker om A-kassans nivåer eller huruvida man ska ta ut vinster i välfärden. Självklart viktiga frågor, men de måste naturligtvis sättas i sitt större sammanhang. Det finns väldigt många reflektioner att göra och det är inte bara nyttiga övningar, intellektuella övningar, utan extremt nyttig mat för tanken att göra det här. Och verkligen ta sig den tiden som statssekreteraren inledde med att höja blicken och våga och orka tänka längre fram när man är mitt uppe i det dagliga arbetet och de dagliga utmaningarna. Jag ska välja ut några områden som jag tycker man kan dra direkta paralleller till den svenska politiken. Eh, som både har med utrikespolitik att göra men som har väldigt mycket med nationell och EU-politik att göra. Och vi börjar med beskrivning av innovationer och betydelsen av forskning och utveckling, av satsning på utbildning, forskning, högre utbildning. Eh, om det är som HCOs eh, medarbetare beskriver. Och det har jag ingen skäl att tvila på att det inte är. Om vi tittar på satsningarna på högre utbildning i Kina till exempel. Ja, låt oss säga då att ja, de kanske inte är lika effektiva. De kanske inte är fullt lika förnuliga och idérika som vi möjligtvis skulle vara här i västvärlden. Varför man inte skulle vara det. Men vi säger att det politiska systemet gör att man inte är det. Men det räcker ju med att en mycket, mycket lägre andel är just så fiffiga –och innovativa, som vi är här i den fria världen– –så kommer man att lyckas göra de här innovationerna– –och därmed också öka sin konkurrenskraft, fortsatt. Och vad leder det till, oss? Vad leder det till då för vår del? Hur ska det här påverka vårt utbildningssystem? Vi har pisa som först sa– ja, –det här med teori och utan tillkunskap det, det är ju inte det som vi är bäst på här i vårt land. Problemlösning däremot, det har vi ju traditionellt sett varit bra på. Så visar de, de sista delen i PISA att nej, även på problemlösningsområdet så var faktiskt inte våra svenska elever de som var bäst. Måste man vara bäst? Nej, det är alltid bara någon som kan vara bäst i ett specifikt, vid ett specifikt tillfälle. Men om vi inte har som strävan att vara bäst att ha bland de bästa utbildningssystemen, den bästa innovationspolitiken. Ja, då kommer vi inte att kunna konkurrera i framtiden i alla fall. Det finns inte någon av, jag vet inte vem, gud-given eller av jorden-given grundlag eller tyngdlag som säger att vi alltid kommer att ha ett högt välstånd bara för att vi råkar ligga där vi ligger. Eh, ny teknologi. Den andra reflektionen som jag skulle vilja göra. Som Kenneth också var inne på. Jag förarlösa bilar. Det finns ju faktiskt, det rullar väl på en hel del gator. Inte minst i någon eller några amerikanska städer. Robotik inom vård, inom omsorg, inom tjänstesektorn. Vad innebär det? Det innebär att taxichaufförens yrke. Den före detta drosk, ska säga, den som någon gång förr i tiden var droskkusk, kunde omvandla det till att nu köra en, en förarledd bil. Om det inte finns så många förarledda bilar. Om man avskaffar chauffören i tåget, i bussen, på pendeltåget, i taxin. Ja, vad innebär det för morgondagens arbetsliv? Så att en mängd av de här utmaningarna, det kommer, inte, det kommer inte gå på fem år eller tio år. Men vi måste naturligtvis ta till oss detta och fundera. Vad innebär det för, ja det kanske inte är så att vi måste ha en förare i varje fordon. Men det finns många arbetsplatser eller många arbetstillfällen som riskerar att försvinna. Och då måste vi naturligtvis se till att det finns annat man kan göra. Att man är så rustad så att man kan ta andra typer av arbeten. Det fantastiska, mest fantastiska med detta vore ju att vi kanske faktiskt inte alla behöver arbeta lika länge och lika mycket varje dag. Utan faktiskt kan använda tekniken till att göra kanske kortare insatser och kunna ägna oss åt andra saker. Men det, dit tar vi inte notten. Det är inte min känsla i alla fall. Utan utmaningen är ju verkligen hur tar vi detta? Hur kan vi använda varje människas kompetens? Och hur rustar vi oss då i Sverige och naturligtvis tillsammans med andra länder? för att klara de här utmaningarna. Fattigdomen i världen har ju minskat. Eh, någonting som vi inte talar om så ofta, men som ju är ett fantastiskt eh, resultat, det är ju att vi faktiskt nådde millenniemålen när det gäller eh, fattigdomen. Eh, den mest extrema fattigdomen, att den halverades, andelen eh, mycket fattiga människor halverades sedan 2010, så alltså fem år innan det skulle vara klart. Det är det goda i den nyheten. Det tråkiga i den nyheten är att det är fler- eftersom befolkningen i världen växer, som är ett större antal. Och det finns många stora utmaningar. Och det vi då ser i den här rapporten är att, ja- fattigdomen är inte utrotad, utan snarare är den mer utsmetad. Den finns också i medelinkomstländer, den finns i rika länder. Och hur, hur, hur ska vi då helt enkelt hantera det? Fungerar då traditionell biståndspolitik- eh, eller ska vi tillsammans med andra fundera över hur vårt bistånd som är omfattande, EUs bistånd som är EUs största biståndsgivare i världen. Hur ska vi använda det på det smarta sättet just för att se till att det är fler som kan ta del av den här tillväxten som ändå sker i världen. Och slutligen naturligtvis den interna oron i Kina och kanske för den delen i Ryssland. Det har, man, har ni inte tittat på, det går inte att titta på allt, ni har tittat på väldigt mycket. Det blir också mera gissningar och nästan filosofiska funderingar kring hur kan, länge kan detta pågå? Vad är det som påverkar människor och deras drivkrafter? Men det måste vi naturligtvis ta med våra beräkningar. Förutom då på de här olika områdena, jag har tagit ut bara ett, ett fåtal, så är det klart att det här ställer väldigt stora krav. På oss som politiker, på alla verksamheter. Det är snabba förändringar, vad blir då statens och politikens roll? Eh, vad har vi för verktyg och system? Både för att se och följa men självklart också försöka titta in i framtiden, analysera vad innebär det här? Och vad har vi sen för verktyg för att omsätta de slutsatser som vi förhoppningsvis har dragit? Och då måste vi tror jag, kunna vara just ha en högre beredskap för att kunna anpassa oss för att kunna ha den här omställningen av utbildningssystem av arbetslivet. Vi måste, som vi har sagt tidigare, sagt, ja, man kanske inte bara har ett eller två jobb under livet eller tre jobb. Nej, man måste kunna vidareutbilda sig, man måste kunna ställa om flera, väldigt många gånger förmodligen under ett helt arbetsliv. Och eh, det måste kunna finnas ett sätt att som sagt, eh, kunna studera längre eller kanske fler gånger eh, under livet. Det här ställer också väldigt stora krav på lagstiftning. Och på hur vi politiska riggar system. Vi har idag problem med att till och med hänga, på, på justit, hänga med på justitssidans områden när det gäller droger. Sammansättning, jaha nu kom det en ny kemisk formel här. På någon jätteläskig drog som ungdom av någon anledning till och med beställer på internet. Helt kallblodigt tänker, det här kan ju vara roligt för helgen. Och det är lagligt, därför att vi har inte hängt med. Och då kan man ju tänka sig lagstiftning när det gäller DNA när det gäller andra rättigheter eh, så måste vi hänga med. Just nu hänger vi inte med. Och vi skulle helst ligga steget före. Och slutligen så klarar vi inte det här på egen hand. Vi måste självklart samarbeta. Vi måste ha mer samarbete, inte mindre. Det låter som en klyscha. Jag tror att det är ännu, eh, ännu viktigare idag no än någonsin tidigare. Vi klarar oss inte på egen hand, vi måste samarbeta inom ramen för EU, vi måste samarbeta transatlantiskt. Vi måste självklart se till att våra institutioner, de globala institutionerna, att de är just riggade. Och att de inte återspeglar gårdagen utan förhoppningsvis framtiden. Det är bara så som vi kommer att kunna klara framtiden med den ambition som jag hoppas att vi alla delar. Framtiden är ljus, men den kommer inte att vara lika ljus om vi inte bestämmer oss för vart vi vill och vilken roll Sverige ska ha i världen. Jag är övertygad om att vi har, vi har många verktyg. Vi har en attraktionskraft, vi har en konkurrenskraft. Men den kommer inte vare sig vara gratis, idémässigt eller politiskt. Utan just långsiktighet och globalt samarbete är det som kommer att krävas. Tack, Tack så, så mycket Karin Enström. Eh, då ska vi ta och öppna upp för frågor och eh, kommentarer. Jättebra. Här kommer det, Henrik Börja här på rad 2. Seblon, kommer mikrofon här. Ja, hej, Seblon Karlander, Moderata Ungdomsbundet. För att gå rakt på sak, jag skulle gärna vilja veta vilket internationellt samarbete ni tycker vi borde lägga mest resurser på. Under det här seminariet har ju FN framhållits. Men för att polemisera lite så kanske... EU är vår medlemplighet eller någon annan Brysselbaserad institution. Eller något. Tack. Mm, tack så mycket. Hur ser ni på det? Kenneth, vill du börja? Jag tror inte att man ska mäta det just i, i var ska vi lägga mest och sätta det som ett mål i sig. Jag är inte ens säker på om vi räknar ihop allt vad som skulle vara det exakta svaret i, i timmar räknat. Men tittar vi på vad den politiska processen fokuserar idag så är det ju helt klart att den fokuserar på EU. Och där menar ju vi då att vi behöver ha ett eh, större fokus eh, på FN och FN-systemet än vad vi har haft under de senaste åren. Det är inte ett uttryck för en, en exakt kvantifiering att vi ska lägga 51 procent av vår kraft på FN och 49 på, på EU eller någonting sådant. Men ett större fokus på eh, FN-systemet och globala än vad vi har haft under de senaste åren. Och det måste vi klara samtidigt som vi har en hög fortsatt hög aktivitet i EU-sammanhanget. Mm. Karin, snälla. Ja, vår, vår, vårt främsta forum är ju EU. Det är där vi har vårt politiska samarbete och det är ett samarbete som sträcker sig över så många områden. Och det är egentligen också där vi har redskapen, inte minst som det som vi kanske är, är eh, i den här salen väldigt upptagna av, nämligen utrikes- och säkerhetspolitik, biståndspolitik. Eh, det är inom EU som vi har verktygen om vi vill. För vi har hela, all, alla instrument. Även om man kan önska att det ena vore mindre eller större ibland. Men vi har alla instrument. Men det som det här väcker är ju också. Det var jag med på en bild här just kring att resonera mellan legitimitet och effektivitet. Eh, FN-systemet beskylls ju ofta med rätta för att vara ineffektivt och framförallt att ledningen av det hela säkerhetsrådet inte riktigt speglar av hur det ser ut i världen idag. Eh, och det kan man ju tycka är, är besvärligt, men det är samtidigt den enda världsomspännande organisation som vi har med så många medlemmar. Och där måste ju vår ambition vara att det ska fungera bättre. Och också arbeta för att vi ska få ett större inflytande så att våra värderingar som vi tror på, att de får ett större Genomslag helt enkelt. Sen så är det ingen hemlighet att titta på den säkerhetspolitiska delen av samarbete. Så, så var kul att Annika nämnde NATO. För det är klart att de, de organisationer som finns är ju det är inte organisationer som sådan utan det är innehållet i samarbetet. Och det är klart att det är intressant och som jag ser det nödvändigt att också samarbeta djupare på det området. Det är försvarspolitiska samarbete. Men en kort uppföljningsfråga på detta för att vi hörde ju tidigare här av Rickard att det multilaterala systemet håller på att det utmanas och det är nya aktörer som får större inflytande. Ni ser inget behov av att hitta nya samarbetskonstellationer. Det är just det vi måste ju ha institutioner som fungerar mm. inte bara på pappret utan då måste man ju våga utmana dem samtidigt som ibland så så finns väl också en rädsla för att att resultatet inte ska bli bättre än vad det är idag. Och då, ja, då är det ju lite pessimistiskt eller det blir liksom ganska mm. tråkigt att säga ja, vi, vi skulle inte kunna anta FN stadgan idag till mm. exempel. Mm. Men kan, vi kan ju inte slå oss till ro med det utan då gäller det att använda de system vi har och vara drivkrafter för att utveckla dem vidare. Mm. Så får man, man ska inte per definition eller som en reflex säga nej till alla nya format. Men vi skulle vara och säga att man orkar inte heller, mäktar inte med som litet land att vara med till 100 procent överallt hela tiden. Mm. Tack så mycket. Då lyfter vi in en fråga där. Varsågod. Tackar. Hörni. Johan Hansson, Högkvarteret, Försvarsmakten. Tack för en mycket bra rapport och tack för ett trevligt seminarium. Ett viktigt sådant. Det är lite förmätet att recensera rapporten som sådan. Jag hakar på en fråga till att börja med. Orkar vi, klarar vi av att titta på de långsiktiga frågorna? Jag tror att alla har samma utmaning, det har vi också i försvarsmakten. Men titeln ska lite om utmaningen som även kansliet har. 2025 är knappt eller lite drygt 10 år bort. Våra brittiska vänner precis kommer sin Global Strategic Trends, de spänner ut utfallsrummet till 2045. Jag säger inte att det är mer rätt, jag vill bara peka på problematiken. När vi skrev perspektivrapporten jag och teamet som finns runt omkring mig här för ett år sedan, som vi levererade första oktober förra året, så hade vi ett delkapitel där vi problematiserar mycket om det som Annika tog upp. Behovet av en samlad svensk nationell säkerhetsstrategi som grundas på någon form av nationella intressen. Nu är det ett utmärkt tillfälle att ta hand om den här rapporten och förpacka den politiskt för att just ta fram en samlad svensk säkerhetsstrategi. Låt mig bara reflektera urbaniseringens effekter Politiken har svårt att hantera det i en stad som Stockholm. Alla som bor här vet hur trafiken ser ut vet att det har blivit en politisk fråga. Fast egentligen är det nog inte det. Det är en väldigt tydlig praktisk fråga som man måste hantera. Urbaniseringens effekter och glo globala trender. Så please, försök förpacka det i en säkerhetsstrategi. Mm. Tack. Tack så mycket. Vad säger ni om det? En säkerhetsstrategi? Det på bordet snart. Kenneth? Det vill jag inte utlova. Det får man fråga regeringen om i så fall. Men det som du pekar på om tidsperspektiven. Ja det är viktigt att ha långa tidsperspektiv och man kan möjligen tycka att 2025 är kort. Men samtidigt är det också så att, som ni väl också pekade på, att ju längre man drar ut de här tidsperspektiven desto större är risken att man hamnar fel. Och, och ibland kanske komiskt fel eh, när man väl kan betrakta det i historiens backspegel. Men ändå tror jag att det måste göras. Men man måste göra det med just den ödmjukheten att ja, nu finns det en risk när vi har dratt det så här långt att, att vi kan vara väldigt fel i vad vi spår. Eh, sen så ja, jag tror att det har, vad, vad vi tror om framtidens utveckling har säkerhetspolitiska eh, påverkan. Och de måste vi fundera över. Och energibilderna eh, som vi har sett här har ju säkerhetspolitiska kopplingar på många olika sätt. Eh, de, de, den energikonsumtion vi har och den energimarknad vi har innebär en ekonomisk påfyllning till olika länder som sitter på väldigt mycket av den här energin och exporterar den utifrån sina länder. Eh, hur vi organiserar vår produktion av egentligen vad som helst. Har gjort att det har skapat en ekonomiskt mycket stor påfyllning i den kinesiska kassan. Och vi kan naturligtvis vara oroliga för hur kommer de att använda de pengarna. Eh, vad får det för konsekvenser säkerhetspolitiskt? Vad får det för konsekvenser för militär upprustning? Eh, och, så. Eh, och, och vi ser ju hur eh, pengarna används idag på olika håll i världen för att stärka sig militärt. Varför då? Till vad tänker man använda det? Det måste man naturligtvis fundera på olika scenarier över. Tack, varsågod Karin. Ja, i min ett förra kapacitet så hade jag ett större ansvar för försvarsplanering eller försvarsmaktsplanering och hade an, eh, stor anledning att fundera över hur, hur, vad har vi för processer för detta? Hur, hur fungerar det egentligen? Beslut som vi fattar idag får... Inte egentligen någon effekt fungerar betydligt längre fram. Och det är ju ett, ett, ett dilemma som vi har på de flesta politikområden. Säga, vi har fyraåriga mandatperioder. Vi har, eh, vi har haft tidigare försvarsbeslutsperioder. Det finns ju liknande i infrastruktursplaner. Det är olika typer av sätt att titta en bit framåt. Och sen fatta politiska beslut. Och då är det ofta, det blir till slut när vi fattar besluten, väldigt korta tidshorisonter, korta ramar. Och det är också där vi på något sätt söker våra mandat. Eh, vår omsättningshastighet på säga, politiskt är eh, maximalt fyra år i en mandatperiod. Eh, och då, jag säger inte att vi ska ha längre mandatperioder men det är klart att det påverkar också hur vi fattar de här besluten och hur långt fram man kan titta. Eh, för det är ju så. Det är ingen som vinner valet på vad som ska hända 2035 till exempel. Utan på något sätt man ska självklart titta framåt, men sen måste du också koka ner till, vad mäktar vi med? Jag håller med, vi måste bli bättre på det. Mm. Tack så mycket, Du lyfter vi in en fråga här, varsågod. Unus Werdin, Stockholms universitet, Resilience Center och DSV det är utomordentligt viktigt att vi upprätthåller den långa tidshorisonten som också sades här i inledningen men också sammanvävningens problematik. Här talar vi om eh, migrationsströmmarna alldeles riktigt, demokratiproblemen eh, energifrågorna i olika eh, fall eh, och också ett segment som kommer i eh, termer av klimatfrågor eh, och då skulle man ju säga det att det ramverket är, måste ju vara systemiskt i vilket alla dessa delar samspelar. Man kan inte rycka loss en bit speciellt när vi går in mot 2015 och den stora FN-debatten så måste vi upprätthålla sammanhållenhetens ansats. Och det skulle jag gärna höra lite mer om. Mm. Tack så mycket. Vi ser, vill Kenneth börja där igen? Ja, alltså den process som, som pågår just nu i FN-formatet om, om hur ska vi Skapa utveckling och en hållbar utveckling i världen efter 2015 är oerhört viktig. Och just att ha en sammanhållen bild av det, ja det är ju en av utmaningarna. Sen tror jag att den andra stora utmaningen är att vi har nog en ganska god bild ändå och om vi ska vara ärliga med varandra över världen. Vad är de stora utmaningarna? Och då kommer i nästa skede att problemet att bli hur ska vi finansiera det vi faktiskt ser behöver lösas om att skapa en en tillväxt som inte tär på resurser och som inte skadar naturen ytterligare. Vi behöver till och med ha en utveckling som minskar trycket och hoten på naturen och hoten mot människor för naturkatastrofer och de som är, löper störst risk är i regel de som har minst resurser att värna sig. Och då måste vi som sitter ändå och fortfarande på de stora resurserna i världen, i den rika delen av världen, vara beredda att finansiera. Där kommer, tror jag, den stora stötestenen att finnas om ungefär ett år när den här processen syftar till att gå i mål. Och jag, jag tror att man har en gemensam uppfattning om problemen, men finansieringen kommer att bli ett problem. Men det är viktigt att ha just det som du säger om ett, ett sammanhållet synsätt på hur ska vi attackera de här problemen? Mm. Tack så mycket. Karin, vill du komma ja, det här har en sammanhållen syn på utmaningarna och en långsiktighet. Man förstår att det finns en viss dynamik där med tanke på valsystem och mandatperioder och annat. Men hur upplever ni att det är mellan de politiska partierna den gemensamma synen kring vilka utmaningar vi står inför? Ja, det är ju alltid, det är nog de stora dragen och alltså, göra någon slags problem och utmaningsinventering. Det tror jag inte är den svåra frågan, utan som vanligt så är det när man kommer på detaljer eller hur man vill tolka eh, olika trender och vad man är beredd att eh, göra åt det. Eh, det som är den obehagliga trenden, inte bara i Sverige utan som också finns eh, i i hela EU är ju just kanske att, man, att framtiden ter sig så skrämmande och omvärlden ter sig så skrämmande så att man tenderar att titta att inåt och isolera sig och bli protektionistisk och säga att nej, men det, nej, det, är för, det är för svårt, det är för stora risker, låt oss nu stänga till och sen klara oss själva. Så att där finns ju absolut politiska skiljelinjer. Och de kanske inte i första hand går mellan Moderaterna och Socialdemokraterna utan mellan andra. Eh, partier och det är ju, eh, väldigt obehagligt eh, och väldigt oroande eh, att eh, vi, ja, men vi ser i andra länder där ska vi säga, den typen av partier har, har betydligt högre stöd. Titta i Frankrike med Fond National eh, där man alltså är på, på ska vi säga, gillande siffror och röstsiffror som, som tyder på att det skulle innebära ett helt annat Europa om det här får fästa och det har, det har fått fästa i en hel del europeiska länder och jag tror en del av det varför det har blivit så är just att, att en kombination av osäkerhet av krisen naturligtvis som man har genomgått och att det ja vi kan inte kontrollera så mycket men <coughs> låt oss då kontrollera det vi kan och så bryr oss inte om resten och det är ju precis motsatt väg mot vad vi tycker att man ska gå. Mm. Alltså, vi representerar två olika partier som, som är så att säga, huvudmotståndarna i svensk politik. Jag tror inte att vårt problem är att ena som vad utmaningarna är, utan det handlar om att vi representerar olika partier därför att vi ser olika på hur människor fungerar, agerar, tar sina beslut, vad människor stimuleras av och ser olika lösningar på de här problemen som vi nog många gånger kan ha en ganska gemensam bild av vad är utmaningarna men hur vi ska lösa dem med vilka medel med vilka beslut där skiljer vi oss åt och det grundar sig att ja olika syn på hur människor fungerar och hur människor agerar dock båda med liksom en grundläggande syn om att vi vill ha en demokratisk struktur och att det är människor själva som ska välja sina företrädare och som ska ha yttrandefrihet och som ska ha möjligheten att välja över sina egna liv. Mm. Tack så mycket. Vi behöver runda av här. Vi ska avsluta seminariet. Jag tycker det har varit väldigt intressant att höra era reflektioner. Skönt att höra också att ni delar bilden på. Men sen finns det såklart olika lösningar för att hantera utmaningar som vi står inför. Men det är klart att vi ska ha en positiv approach som konstaterats här också av Kansliet. Att Sverige ligger bra till och det, vi ska försöka bibehålla det läget såklart. Och fortsätta diskussionen i... Seminariet framöver. Så stort tack till er Karin Enström och Kenneth G. Forslund. Och jag vill också riktigt ett varmt och stort tack speciellt givetvis till Kansli för strategisk analys för den här förträffliga rapporten. Det ligger ett, ett antal exemplar här som finns det givetvis på regeringens hemsida också för att ladda ner. Och tack till er, Annika Norgens Christensen och Sven-Olof Pettersson. Ni ska alla få välja varsin pocketbook för, som tack för er medverkan. Och tack till er som kom. Seminariet är slut. Take care. mycket. Tack mycket.